Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfely Jöncsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfely Jöncsi Facebook oldalát, amely üzenőfüzetként is működik, és hogyha van rá módjuk, akkor támogassák a két főstábot a Patreonon át keresztül, és viszont kívánom a mai vendég nagy Ádám. Dávid. Akkor, nem tudom, ez, ez, ez a zavarom, igen, na, akkor kezdjünk elről. Marad ő Nem, nem maradjon. Nem, nem, nem, máshol jártam. Nem álltunk meg, akkor onnan megyünk, hogy 040-től. Jó. Uh -huh. Csak az is stimmel, mert minden de föl van írva. Elnézést. Semmi ne van. az én szakmámban, ja, ne, ne, de ne, az én szakmámban, ez az Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfelencsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfelencsi Facebook oldalát, amely üzenőfizetként is működik, és ha módjukban áll, akkor támogassak a két fős stábot a Patreon által. A mai vendég, Nagy Dávid. Jó napot kívánok. Volt ennek egy másik felkonferálás, és ott rosszul mondtam a nevét. És én mennyire bánom, ebben is elmondom, hogy elnézést. Dávid, még egyszer. Igen. <gül> Köszönöm szépen. Tegeződ és magázzódás? Nekem. Örülök a tegeződőm. Jó, én telefonban megpróbáltam, hogy a Kovács Gergely után szabadon, de nem működött. Gergőnek a telefonja? Nem, a mi kettőnk között. Tehát visszalettem magázzal. Visszalett magá... Ja, hogy visszamagáztam. Igen, én ezzel nagyon rossz vagyok, de én is ha rossz vagyok. vagyok éves leszek, és akkor már menni fog. Ez a célkitűzésem, igen, hogy ezt így értsen Általakuló korban élünk, soha nem tudom, hogy magázva vagy tegezve menjek be egy boltba, úgyhogy euh, tanulok, próbálkozom. Egy kicsit visszamegyünk a múltba, és aztán eljövünk a jelenbe. Eredetleg arról volt szó, hogy kövessük élőben a Fővárosi közgyűlés megalakulását, de ez akkor ugye nem következett be, aztán később arról volt szó, hogy nézzük meg részleteket és kommentáljuk, most egyik se lesz, hanem beszélgetni fogunk. Jó a kutyapátról és a közgyűlésről, és tehát nem, nem változott meg alapvetően, csak Jó. ezt az elején szeretettem. Az lett, ügyvédemmel hogy... beszélnem kellett. Igen, ezt meg, órát, ezt, igen, ezt, ezt, után folytathatjuk, ezt meg tudom érteni, de menet közben revidéáltam az elképzelésemet, mert rossznak tűnt. Jó. Szerintem rossz is volt. Jó, én, én nem tudom, hogy rossz volt. Rossz, rossz, rossz. Helyes. Én a kutyapártból egyetlen egy embert ismerek, akiről tudom, hogy ő kutyapárt, az a Kovács Gergely. Én Kovács Gergelyt többé-kevésbé elvesztettem. Ezt telefonon elmeséltem, akik követik a Kejfejjáncsitának, emlékeznek rá, jelentősége 10 es egyes, de a Kejfejjáncsi szempontjában mégis van jelentősége. Nem, nem szabad feladni a Gergővel soha, egyébként. A kollégáknak sem, se sem. Megértem, hogy így érezd el, vagy így érzel, de én, én még próbálkozni fogok, hogy Rossz rád. hírem van. Ha ez ma működni fog, leszámítva a kereszt név első eltévesztését, ami már nem került be a műsorba, akkor én hozzá fogok ragaszkodni. Legyen így. De ezt ketten így. kellünk. Tehát, hogyha te lesz. nem akarod, akkor nem lesz. Kültetem a gergés. Nem, nem küldetem. Azt is megmondom, hogy miért. Mert nagyon érdekesen alakultak ezek a beszélgetések, és elsősorban itt alakultak másféleképpen, hogy ez egy régi ismeretség de amióta ez podcast és az Andrással csinálom, beszélgetés után kimentünk a gangra, és a gangon jóformán hosszabb beszélgetések zajlottak, mint itt bent, és azoknak a hangvétele is egészen más volt, tartalmát és légkörét tekintve és amit azért nem fogok elmesélni, mert ez kibeszélés lenne. Um, de nagyon, tehát ott nagyobb mértékben sikerült betekintést nyernem kovács Gergelybe és a kutyapárban, mint az összes egyébként Aha. adásba került beszélni. Ezért érthető, azért. De korábban igen. ilyenre nem került sor. Aha. Meg hát ez úri luxus is a részéről is, mert ugye egy olyan módon enged betekintést magába, amivel nem tudom, hogy ő maga tisztában van-e. Erről beszélnünk kell vele, és az ügyvédemmel. Igen. Hát ez a bekapcsolt tipikus esete. Igen, igen. Illetve még inkább, m mert egy szónak is száz az alja, hogy amikor elkezdtek jelentkezni a gondok, különösen lemondás, nem lemondás, De, nem, akkor, akkor már nem tudtam elérni, és ez engem zavart. Utoljára még, ami kitárgyalásra került, ami nekem nem szavajárásom, mert az én időmben még kitárgyalták és nem került, az Aleva Márta esete volt. Igen. Te elmondod, hogy te mit gondolsz Aleva Mártáról? Kős tekintette arra, hogy csak bízom benne, hogy nem emlékszel arra, hogy mit mondott Kovács Gergely, illetve az a beszélgetés akkor vele. Az egy hosszú beszélgetés volt. Fogalmas, és mit mondott a Gergő? A Márti egy, egy elég szorgalmas passzivistánk volt, inkább nem annyira van most jelen a párt életébe. Nem tudom, voltak vele konfliktusok, de úgy, úgy, úgy váltunk el, hogy nem volt egy ilyen nagy bóm így volt. De magad... Ez a sztori, ez nagyon érdekes volt, és hiszen nem tök bátor dolog volt a Mártitól, hogy ezt meglépte. Ő, ott ugye volt konfliktus, hogy ezt, ezt senkinek nem jelezte, de, de szám, talán pont ezt mondta el a Gergő, hogy simán lehet, hogy nem hagyjuk jóvá. Úgyhogy ez mondta, pontosan ezt, ezt mondta, hogy e, ott arról volt szó, hogy pénzért vissza. Igen, igen, igen, igen. És így lebuktatott egy ugi Attilát, vagy a másik? Nem, nem a lévait, az ugi, a lévait az UGI. De UGI ugyanott van, nem? Ilyen, az UGI is figyelsz, de az ugye. jobban igen. fájt volna nekem, mert ugi Attilával nekem ugye volt személyes viszonyom, én ha. együttműködtem a 18. keleti önkormányzattal, de lévai úrral nem. Világos. Világos. Igen. Az fájt volna. De ott hosszan elmondta, illetve kiveséstük, ami szintén nem szabajárásom, hogy az, az mennyire nem volt kompatibilis e, a Kutyapártal, mert hogy se egyeztetve nem volt, a módszer se tetszett. Nem ilyen utána... lehallgató hallgatósok, az a igazság. Mi máshogy szoktunk oknyomozni, tényfeltárni, de mondjuk, amit mondom, tehát a Márti azért más, mert, mert egy olyan dolgot mutatott be, amit mindig csak tippeltünk, hogy van. Én nem mondom, az ilyen ízlésemnek a az mindig sok lesz. De a Márti, mondom, ez tényleg ez egy nagyon-nagyon bátor dolog volt a része, ezt, ezt de azért volt nagyon érdekes a beszélgetés, és én azért is voltam büszke rá, mert a magyar ellenzéki sajtó azt az egészet ünnepelte. Igen. Itt pedig elvesztünk a részletekben, ahol állítólag az ördög lakik, és kiderült, hogy ez Kovács Gergelynek és a két Kutyapárt vezetésének mennyire nem volt ínyire. Ezt a magyar sajtó már egyáltalán nem vette át. Én nem az így, szerintem az félreértető volt, de remélem, hogy ezen a beszélgetésen kívül mást is elemzünk. Így. Pontosan. Ö, én, én szerintem ott, ott mondom, ott volt egy, egy ott van egy alakkonfliktus, nyilván erről nem tudtunk, de a feloldása, az, hogy ez megtörtént, ugye nem történhetett volna meg máshogy, mert ha a Márti ezt megkérdezi, lehet mi azt mondjuk, hogy nem. Onnantól meg miért gáz, hogy megcsinálj. Ez most én megcsináltam önerőből, ezt nagyjából le is tudtuk, Onnantól próbáltuk támogatni, ahol tudtuk, abban a pár napban, úgyhogy mondom, én ezt akkora ellentmondásnak nem látom, amit most mondasz. Hát ez egy hosszú beszélgetés volt, az fel lehet de rendben van. Ez a, ez, a a, ez, a, ez, a, ez a rajzfilm helyett ez lesz. Eddig nehet, kitolás lesz velük. Különösen a legkisebben, de ő nem is fog érteni. Igen. Ő mennyi idős? Kettős fél. Hát nem, egy... három, bocsánat, három lesz. Mindjárt. Jó, akkor csak no, neki, bombe. már az, egy rajzfilmmel nem fogja felvenni a versenyt. Vége. Amiről nekem már nem sikerült beszélgetnem vele, holott nagyon foglalkoztatott, hogy ne foglalkoztatott volna, az a lemondás és a lemondásnak a visszavonása. Mi történt? Elfejlesztettük maga mellett a szervezetet. Tehát olyan, bevezettünk egy csomó új dolgot, 21-től, nem tudom, 7 indító, költségvetés, éves munkaterv, most mondok ilyeneket, és, és mi elkezdtünk sokkal úgy gondolkodni, mint egy, mint egy, részben mint egy cég, részben mint egy párt, részben mint egy alapítvány. És az alapítvány, az, egész, az alapítványi működés az egész alapja, hogy bárki az országból pályázhat pénzre, és megcsinálja a saját kis ötletét, ez az egyik. A céges működés, ugye ez a webshop, a rendszeres támogatók gyűjtése, az elszámolások Igen. módja, Uh, és a pártműködés meg az, hogy alapvetően ez a, ez a, ez a szavazatokra megy. És ezt a három divíziót szerintem nem megfelelőképpen uh, működtettük, nem megfelelőképpen szerveztük egymást mellé, és mikorra már ott tartottunk a szervezettel, hogy uh, nagyon jó munkamódszereink vannak, gyorsan tudunk haladni, krízist megoldani, azt nem vettük észre, hogy... Uh, magát, a demokráciát, azt párton belül nem jól műveljük. Mondok egy példát, amit például jól csinálunk, amit mondunk is program szinten, ez az átláthatóság. Most felmegy a János a honlapunkra, megnézi a munkaszerződéseket, ott lesz egy ND monogramú munkaszerződés, benne lesz, hogy mit kapok, mennyi, miért kapom és mikor tolszolom munkat. Tehát ott, ott lesz fönn az felszcennel, amit amúgy elvárnák mindenkitől, de senki nem tölti fel. Ez egy olyan programrészlet, amit követelünk, és megcsináltuk. És akkor van a másik, ez az aktív állampolgár, részvételi, ö, de, ö, részvételi költségvetés, részvételiség, közvetlen demokrácia. És akkor ezt így mondjuk bele a világba, hogy ez milyen jó lesz, és ezt nem csináltuk meg magukon. Nincsenek előkészítve a döntések, nem voltak előkészítve a döntések, nincsenek megrágva, nincsenek a tagok tudtába a döntések hátterének, mert kapkodunk kampány közben. És ez úgy csúszott össze ez a két dolog, hogy abból egy ilyen katasztrófa lett, ahol a tagság ö, ö, jelentős a tartózkodott. Hányan voltak él? 40 körül. 40. 40 online? 50 40 online. Ö, helyszínen voltunk többen, tehát általában úgy van, nyitva hagytuk az online hogy a határozat képességgel ne legyen baj, és ne zárjuk ki nem tudom, az angliai vagy pécsi pártagokat, Uh, ugye ez egy nagyjából 60 uh, fős párttagság, tehát egy ilyen 80%-os részvét mellett a tagok 60-65%-a élőben jelen volt. Uh, és alapvetően ezek. Egy... a pártagok? Igen, igen, igen. igen. Ennyi a pártag? 70, így van, nagyon szűkre van, szabva, ezt most próbáljuk még picit kinyitni, de közben fel is emeljük, hogy ugye most az alapszabályunkban fél év szervezős meló van, ezt szeretnénk egy évre feltolni, ezért valóban egy évet várunk el, csak papíron fél év van, tehát próbáljuk ezeket is összefésülni a szabályt a valósággal, tehát, és a volt a oka, tehát jó, széttartóan beszélgetünk, de elérkezünk mindig a végére, és Ugy. csak a lényegre próbálok koncentrálni, jó, jó, de, de nagyon érdekel. Tehát valójában ez nagyon is ki van találva, hogy ne lehessen könnyen az ember a két farkó kutyapárt tagja. Nem, az van jól kitalálva, hogy nagyon, hogy nagyon könnyen vehessen részt a működésbe, nagyon könnyen igénybe vehessen Így, a korást, ez, Igen. Viszont az, hogy a döntésekbe beleszóljon, az az kell, hogy legyen egy teljes kép a párt, és azért az egy szervezős menóba beletelik, hogy ebbe valaki belelásson. Én érettségébe kezdtem ezt a passzivistáskodni 2017-ben. Mi kell ahhoz, hogy valaki tag legyen? Vagy mi kellett akkor márciusban? A komárciusban valaki tag legyen. Uh -huh. Fél év szervezős meló, egy alapvető ismeret a pártnak, és de egy szavazás arra, hogy meghívjuk a pártba. A már bent lévő tagok? így így van. Tehát a taggyűlés meghívja maga közé. Így van. És ő pedig nyilván elfogadja, tehát az fontos, hogy ő akarjon lenni párttag. Volt, egy, van egy Volt visszautasítás? Aki nem akart párttag lenni? Nem, minden. Olyan, olyan, akit egyébként nem akarta a párt, miközben ezeknek a feltételeknek megfelelt. Nem tudom megmondani. És ennél nem többen nem akartak tagok lenni? De biztos, hogy akarnak több De akkor tagok, azok tagok lenni. És nem teljesítették a perefeltételeket. Vagy nem teljesítették, vagy nem akartak tagok lenni, vagy mi nem láttuk azt, hogy tényleg belerakták azt. De nem t -t -t. is volt érdeke az akkori két farkú kutyapárnak, hogy több tagja legyen? Ez egy jó kérdés, hogy mi volt az érdekes pont a márciusi histórióta nem pontosan tudom, szerintem százfőig, 100 100 főig el kell tudni menni, és ami még fontosabb, hogy legyenek rétegeve a passzivistek, mert máshol meg a párolók vannak öt Légyen. rétegelve, az mit pasz, tehát hogy a szimpatizás a töm, hogy váljon el a, a passzivista, váljon el a szimpatizástól, aki nem wow. dolgozik. Wow. Igen? igen, igen, igen, igen. Most mondom, hogy De jó, csak helyenként. Od, a... Igen, nagyon, figyelek, igen. Helyenként a, a szervezetfejlesztésünk az egymás, egymást túlhaladt, de majd beszélek a szervezetfejlesztésről, és kimondom még tízszer ezt a szót. Ö, ez mit a mondott a reflára? azt mondta, hogy intenzív, sokszor, ugye? Intenzív, intenzív, én, ilyen. Ez a terület? Ez kontru... nem, ez konstruk... az én konstrukt. Van, amit én hoztam. Tanulmányaimból, korábbi tapasztalatok, Újpestről, korábbi tapasztalatokból, vállalkozásból, önkéntes vállalkozásból, ugye nekünk volt online magazinunk, ahol önkénteseket kellett betoborozni, de páran kaptak fizót. Ez egy nagyon érzékeny terület, pont ez a párt alkalmazott, pártnál alkalmazott, közpénzből alkalmazott. Ezekről mi nem figyeltünk oda eléggé. Nem figyeltetek oda elég Eljutunk oda, de én még emlékszemre. Jó, Nem figyeltetek oda, vagy nem volt rá szükség? Thank <laughs> you. Szükség lett volna rá, hát az a március az nem? nem igen, nem, nem, nem, nem, nem, nem. De, a de a dolog, a dolog addig úgy konfliktus. tűnt, hogy nem megy vére, vagy ha vére megy sincs jelentősége, vagy a konfliktus rendezés ment másféleképpen. Aha, egyedi egyedi konfliktusrendezés. Annyira kevés konfliktus volt, hogy figyó a, nem tudom, a Béla nagyon meg van sértődve, felhívó. Figyú a Gergő nem veszi. De mondom, basszus, a Gergő le van terhelve, nem tud minden, beszélj velem. Jó, beszéltük, akkor elfogadtak lassan, mit vezet. Ott az volt a fő kérdés, hogy indulhat-e az erőválasztás? Akkor márciusban. Van? Igen, akkor már ez volt, igen, ezen hasonlattunk el. Hirtelen mire jött rá az a, ki tudja hány ember, akik azt mondták, hogy ne? Nem a nem, a tartózkodáson dölt el, nem a nem volt sok, a tartózkodás. Ezt meg tudom nézni a hogy hogy majd tartunk. Egy De miért tartózkodtak? Mert, mert úgy érezték, hogy nincsenek a döntés minden elemével tisztában. Oké, okay, mivel nem volt a tisztában? Mondok egy példát. Az jó Mi úgy számoltunk, ami végül megtörtént, hogy a DK be fog kereselni, el fogja kezdeni ezt a, ez a nem összefogás, nem izést De ők ugye benne lesznek, mert tudtuk egy háttérinfóból, hogy be fognak szállni momentumhoz. Tehát tudtuk, hogy át akarnak verni. És mi úgy vertük át őket, hogy nem vertünk át senkit, csak csináltuk azt, amit mondtunk. Ez így bony, nem ennyire egyszerű, de hogy ezt a tagoknak el lehetett volna mondani, ez egy egyszerű játék. Most ez akár kis szivárokat, mert valószínűleg a DK, amilyen fatökű, csinálta volna azt, amit csinált, hogy akkor ráindul, mégse, mégis ráindul. Mi ezt nagyjából kiszámoltuk, hogy ennek az lesz a vége, egy a DK-ben nem lehet Vezetés, vezetés. Elnökségi tagok, nagyvezetők, elnökségi tag ott van, és nagyvezető három. A nagyvezető. Hát a, a, akik, a, akik tényleg 16 <gül> óráznak a pártban, <gül> úgy Rendben rendbe van. A, igen, igen. Tehát akik a, a szervezetnek az alkalmazati rétegét viszik igazából. Ugye most ez három ember, ez a országos fejlesztő a politikai igazgató, meg a pártigazgató. Mi viszük a... Te vagy a... Pártigazgató. A pártigazgató, pártigazgató és, és kabinett. kabinett. Azt nem tudom, mondtam a magyar hanglet, én ezt mondtam a Mariannának, ö, valami leszek a frakcióban. Ki a, ki az a Marianna? Hutter Marjanna a az ja, ja, vezető vezetőjének. Nem tudjuk még mi lesz. De ő kinevezett. Kinevezett így. Jó, kutya és jó szerint És sok De Hutter fizett, a Maria nem tag. Maria nem. Ő jó Én magyar tudom, magyar. csak hogy hát lett volna e joga. Nem, ki... nem tag. Nem. Nem. De erről nem nyilatkozhatok egyébként, mert ez érdeklenyedel. Egy ember párttakság. Úgyhogy. Ez akkor elszóltad párt... volna magad. Igen. Igen. igen. Figyelj, Ez nekem nagyon tetszik, ahogy ahogy halad ez a beszélgetés, mert nagyjából így képzeltem a hogy ez összefüggésben van-e azzal, hogy ez valójában ha komoly is volt, de mégis hobbi volt, meg nem, nem vérre menő volt. Tehát, hogy valójában ilyen dolgok egy professzionális szervezetnél kevéssé, valószínűleg előfordulnak, hangsúlyozom, kevéssé. És ez nem dehonestáló a kutyapártra. Tehát ez nagyon fontos. Én nem semmi, tehát amikor ezt mondom, nem megbántani akalak, ugye apukám, amikor bridges anyukámmal is a vendégek, akkor mindig kérdezte, hogy játszunk vagy hülyéskedünk. A játszék, a játék az azt mondja, hogy Bridges-nek a hülyéskednek, hogy akkor, akkor inkább A De nem volt a professzionális. A szemléletünknek a része az, hogy amit csak lehet profin, ami a tartalom, de ne, ne, a, kül, tehát ne a külsőséget profizáljuk, és nem ez látszik kifelé is. Tehát nekem azok a DK-s, meg momentum nagy konferenciákról ott pattok, nem tudom hány ember öltönybe, és eljátszák, hogy ők egy nagy párt. Meg nem nem tudom, most ott szokat... van, vagy valószínűleg nem? Nem, nem, nem, nem. Azt mondom, hogy, hogy nekünk, és ez nagyon fontos, hogy mindig először a tartalmat kell fejleszteni, és utána én a külcsin. Tehát előbb veszek fel két szervezőt, mint egy videóst. Ezt is értem. Vagy de. egy öltöztető Azt Ezt jól én... lenne amúgy, Ezt értem, de, de... az hogy maga a kutyapárt egyszer, és ez bekövetkezett, közelebb kerül a hatalomhoz, mintha ezt valaha is feltételezték, függetlenül, hogy mennyire szerették volna, erről még szintén beszélhetünk, ez szerepet játszott? Miben? Miben? A... Hát abban példa, ebben a döntésben? Akkor, nem, hát hogy akkor egyáltalán, egyáltalán nem. ez is fontos, hanem hogy egyáltalán a szituáció létrejöhetett. Persze, hiszen, egy, egy hiszen egy így. nagy pártnál ezt tökéletlenségnél kívnák. Itt nem nevezném tökéletlenségnek, én azt mondanám, hogy ez maga a kutya párt. Ez a, a, a tizenval tartózkodás, azok gondolkodó emberek, így. akik nem lettek bevonva kellőképpen. És azok, akik, és ez tökélet, valószínűleg más pártom ez áll, tehát most ha Feri oda megy a DK kongresszus, akkor ez 430-400 kontra 1-ben átmegy. De az is nagyon érdekes, hogy könnyen lehetséges, hogy azok se tudják, de, fogal, de ők az biztos, hogy ben nem vallják. Így ja. nem elég, hogy ja, voltak persze. tizen, vagy nem tudom hányan, de be is vallották, azért ez nagyon fontos. Persze, persze. persze. persze. Ennek, ennek a dinamika és tök érdekes, ha megnézi valaki a, a social media platformokon, meg ahogy jött ez a hír, úgy a, a passzivista szimpatizánsétek, az egy, lép, csak egy, egy lépés, vagy fél lépéssel távol lébőbb, 500 ezer, 5000 ember, a legaktívabbak, vagy az a 20 ezer, aki kommentol, azok nagyon érdekes, nagyon idegesek voltak a tagságra. Tehát ezek úgy berágtak a tagságra, de még rám is volt, hogy akkor, hogy még néztem kommenteket, úgy be voltak rám vágva, vagy ne rágva, hogy nem magyarázzak, hanem hozzam vissza a gergőt. És akkor mondtam, hogy jó, ez a te. Amikor te beléptél ebbe a pártba, amikor elvállaltad az igazgatást, akkor te mennyire számoltál azzal, hogy egyszer egy mérvadó ereje lehet ez a párt a magyar belpolitikának? Nem első, nem második, de harmadik, aztán akár második, akár első. valaki számoltál le, vagy most számolsz ezzel? Ugye ez nagyjából az a kérdés, hogy hát, aki indul 110 gáton, az mit akar nyerni? Persze. Aki harmadik akar lenni, az is létezik, de arra azt mondják, hogy műkedvelő. Nekünk most van egy 7 éves stratégiánk, sőt az most már csak 6, mert 24 van, és 30-ig ennyi van hátra. És most először leírtuk a párt életébe azt, hogy milyennek a pártnak a, az alapértékei, az volt nyilván a legkönnyebb. Aztán azt, hogy ehhez, ezeknek az elérésébe, tehát hogy, hogy úgy mondjam, nem csak ahhoz, hogy választást nyerjünk, hanem azok, akik ránk szavaznak, vagy a szimpatizásunk saink is tudatosabbak, aktívak legyenek. Tehát mi ne egy szektát vigyünk magunkkal, hanem egy kritikusan gondolkodó tömeget, ehhez milyen lépések kellenek. A harmadik, amit összeírtunk, az pedig az, hogy mi lehet ennek a pártnak a célja. Az teljesen egyértelmű hogy a következő választáson nem kormányozni megyünk oda. Tehát nem, nem egy győztes párt jelenleg a kutyapárt, viszont egy fontos kiegészítő. Sőt, talán a legfontosabb, ha most így végignéz az ember a parlamenten, vagy végignéz a Magyar Péter, meg az Orbán Viktor politikai irány, irányain. Tehát tök egyértelműen ez jelenleg egy ellenzéki párt, megfelelő párt, aki nem törekszik ezen a ponton kormányzásra, viszont törekedhet 5-10 éves távlatban. Tehát egyel távolabbi hosszú távú stratégiájában a most jelenleg ez nincs terítéken. És ehhez képest nekünk az ügyeinket kell vinnünk, az értékeinket és is, is meg kell maradni önazonosnak. Nem kell populista pártáválnunk, maradhatunk érték alapúan. Erről remélhetőleg még lesz szó. Akkor, amikor ennyien voltak ott, akik tartózkodtak, ez mennyire lepte meg a párt felső vezetését? Hát nagyon, hát látszanak a reakciókból. Ő ott volt egy ilyen nagyon nagy zuhanás, bezuhanás a és akkor ő, ő másnap volt a, ez, a, ez az informális csoportba való lemondás. Jó, de a, arról a szó... én már megkaptam új magyar újságíróktól többtől, és tehát tudtuk, hogy baj lesz, mert... De Oké, okay, hogy mit ír az újság, az lényegtelen, különös tekintete ahhoz képest, hogy mi a valóság. Mert ugye a kérdés az, hogy azt írja az újság, hogy a laphoz eljutatott belső levelezés, ez ugye önmagában így, így, nem így. mutat jól, mert miért jut el a laphoz a belső igen. levelezés. Igen, igen. Ez normális? Nem, nem normális. Nem. De nálunk történek nem normális dolgok. Ilyen veszélytelen, történ veszélytelen, nem normális dolgok. Igen, de aki egy ilyen levelezést eljuttat, az... Ez gonosz. Rossz. <gül> <gül> Rosszat akar nekünk. Nem akar jót. De, de ez nem fedi le azt, amiről te beszélsz. Mert ez azt mondja, hogy teljesen más gondolnak a párt jövőjéről, mint a többség. Már pedig erről te eddig nem beszéltél. És két de ez, ez hol volt ez a belső levelezés? Hát ez honnan tudjam. Ez kiírta, de ki kinek? Ezt most ezt nem én, ezt már én írtam. Hogy... Nem, alaphoz eljuthatott belső levezés. szerint ennek az az oka, hogy a Koács és Döme teljesen más gondolnak a párt jövőre, Ez ön? egy Facebook bejegyzés volt, amit a Gergyőjék indulat. De ezt már megbeszéltük. Szerintem sok helyen, sokszor ez egy, ez egy olyan belső levelezés volt, ami indulatból született. Meg kell nézni másnapi eredményeket, hogy milyen eredmények voltak. Az első volt, hogy bocsátott kértem azért a kijelentésemért, hogy aki mást gondol, azt ezt mondtad? Én ezt, ezt ez le is jött több helyen, és szörnyű volt látni. Igen, én azt írtam, hogy akinek bételve van a párt jövőjére nézve, az inkább ne jöjjön el. És akkor egy szavazás volt. De mondom, én előtte bocsánatot kértem, elmondtam, hogy nem ilyen vagyok, és mindenki tudja, hogy amúgy nem ilyen vagyok. Uh, ez, amit most mondasz, ez, ez az a Facebook bejegyzés, ami aznap jött a gergőjéktől, és ők még ezt úgy fogalmazták meg, hogy más gondolok a pálytjárőjéről, mert nem elemeztük ki azt, hogy ez a tartózkodások ment el, Én ezt mással. értem, de mondok neked egy másik részletet, mert erről még beszéltem a Kovács Igen. Csal, hogy ugye az is benne van, hogy, hogy teddik Rolandakéről Kovács elmondása, szerint más helyben nem tudják kideríteni, miért kapja a fizetést a pártban. Na most ez egy olyan tétel... Uh, és később ugye ő, akkor ugye azt tudjuk, hogy Erzsébet városban indul. Vannak mindenhol. Bocsánat, begörcsölt a lábam. Akkor áll, szedt ki. Elnézést ezt hát, Elnézést, ez fontosabb, mint én. Nem, csak Aki, nem Akinek van, megörcsölt a lába, az tudja, hogy ez nem, tehát ez nem. a feszkót nem akartam. Nem, nem, a gyerekkel voltunk edzeni, ezt nyilván el kellett játszom hogy apa nagyon erős, És sikereszt? kicsit romokba vagyok. Nem, értem. Röhögött rajtam. Szóval ez, és a terdig például, én ugye nem nézek belső levelezést. Igen, igen. Én tudom, uh, ezek kimentek, és, és ha lehet, akkor ne is olvassuk ezeket fel. Ezek nagyon ezt? ronda dolgok voltak, ezért a Gergő mindenkitől bocsánatot kér egyesével. És ezeket nem gondoltuk komolyan. Akkor volt egy indulatos belső leve, de ez fontos, amit mondasz te is, hogy ez egy belső info, de én ez ezt Nem ezt is. És semmi jelentősége nincs, ha nem Facebook. tudok róla. Ha fejezzen. tudok róla, akkor kint el hogy megkérdezni. Világos, világos, világos. Te féljek, hordasz egy és azt kérdezem, ja. hogy miért van rajta napszem, és azt mondod, be szereted És én azt mondom, hogy én úgy tudom, hogy ott van egy monoklin, nem vennéd le. Tehát azért ez két különböző dolog. Ezek, ezek konfliktusok, amik szerintem minden, minden, mindenkinél van, tehát minden cégnél biztos köztetek is van, a, bocsánat, köztetek is vannak konfliktusok. Ez, ez túlmutat azon. Tehát, ha ha valarül igazad, van közügy lesz, én ezt megértem. De ha én ezt elmondom, hogy nem gondoltál. Tehát de valami... nem, jó, de hogy ti egyébként egymás között így beszéltek, azért az kétszerű, tehát ez, ez, ez, ez, nagyon, tehát ez nem gázló mélység, ez nem boka mélység. Fogalma nincs. Miközben azt mondja Igen. magáról, terdik Roland, hogy ő a kommunikációs vezető és egyszemélyes sajtószálya is az MKKP-nak, és fél évvel ezelőtt valaki azt mondja róla, vagy öt hónappal ezelőtt, vagy hat hónap igaz, fél év, így van. hogy fogalma az, nincs. Teljesen igaz, teljesen igaz, ezek hibák voltak, vezetői hibák részemről is. Hogy nem választottam le az alkalmazottakat a társelnökökről, és nem tettünk ennek, nem ő, alakítottunk egy olyan folyamatot, ahol teljesen egyértelműek a hatáskörök és a döntési imánizmusok. ez ennek a következménye, hogy a feszkóben marad. Én az a beszélek, elnökségi tagokkal beszélek a problémákról, próbálom ezeket pacifikálni, és ha átszakad egy gát, akkor ez történik. Egészen egyszerűen, azért mert nincs hivatkozási. Oké, okay, kedves Nagy Dávid, megengeded azt a kérdést, amit természetesen bármi, de nem ez ilyen fellensőség, hogy váratlanul azt kérdezem tőled, hogy. Jóvá lett ne, a pénz. Ne. Skurva, <laughs> nem érdekes, hogy milyen pénzről van szó. De azt kérdezem tőled, hogy nem ez-e az igazi kutyapárt, és felé halad, az már egy olyan felnőttes, nem öltönyös, de kutyapárt lesz, amire azt mondom, hogy vissza a régit. Érthető a kérdés? Érthető a kérdés. Ez az a, a párterápia előtti kutyapárt, Ö, és ez régen sem volt gyakori. Tehát ezek, ezek a krízisek, ilyen kríziszen nem is volt ehhez kellett egy intenzív terápia, az intenzív-intenzív-intenzív szervezetfejlesztés. De az én kérdésem az alaptalom? Nem ilyen volt, sose volt én a párt, tehát ezek mindig egyedi konfliktusok voltak, mikor valaki kiborult, esetleg elment sajtóz, ez egy-egy ember volt. Ilyen, hogy felrobban a párt, ráadásul a ebben a, nem, ha nem is a detonátorok, de ők, ha a benzin, vagy hogy mondjam, a Facebook csoport pusztátársának, aki ilyen sose volt. De, és de most például, tetsz. amikor van egy háromfős frakciója, ja. meg erről külön beszélünk a Fővárosi Közgyűlésben, nekik egyeztetniük kell, vagy velük egyeztetni kell. Így a, ugyan Ugyanannak a tagságnak, amiről te most beszéltél, hogy... Nem, az mellé van válasz pont az a lényeg, hogy ezeket a tartásköveket... Tehát nagyon van beszélsz, de nem az volt az egésznek a bája, hogy jóformán mindent egyeztetni kellett, és abban a pillanatban, hogy leválasztod róla, abban a pillanatban elindul az a fajta politizálás, amely a professzionalitás felé mutat, de elveszi azt a kislányos vagy kisfiú sármiát, ami egyébként a kutyapártot jellemezte? Nem fogja elveszíteni semmiért, mert nem de ettől érted, a tagság, de ez azért ez egy nagyon nagy kérdés, tehát a, azért ment ez taggyűléssel. tehát régen minden, a munkaszerződések e? is, én nem rukhattam ki semmi, valakit láttam, hogy nem dolgozik, ezért taggyűlés. Ez maga a munkalansítási sztrájk. Ez a kérdés, taggyűlési hatáskör. Most is az, ez, tehát az alapszabályosban is így van, hogy az összeolvadás, meg a költségvetés elfogadása, az taggyűlés semmi más nem kéne, amúgy mindent elnyugség igen, de hogy mi bevettünk egy csomó mást, amit nem kellett, ez szerintem olyan, mint ma, ma is bevinnénk. Kérlek, és a például azok, helyettes nem? lennék, főpolgármester helyettes, jelölt lennék, akkor erről biztos, hogy előbb szavazott volna a taggyűlés. Ezt a mai napig bevinnénk, és be is fogjuk vinni. De ez kimondik, hogy beviszi? A, az elnökségnek a morális. Tehát Értem, ez nem, nem alapszabályba íródik. Erről van Tehát nincs leírva. Érve. Ez így van. Tehát ez, ez mindig is személyfüggő lesz. Nem, ez egy belső sms en fogalap. Ami még nincs meg. Ami alakul? A, a munkaköri mátrixen... De vajon jön? ez a belső SMS, ez könnyebben fog -e létrejönni, mint a fővárosi közgyűlésse? Ezt most nem értem. Jaj hogy könnyebben fog-e... A... Igen. O olyan -e egy egység... Könnyebben társadal... fog-e lemondani adott esetben a tag arról, Igen. amihez eddig joga volt, mire te azt fogod mondani, de öcsém, mi csak könnyítünk a helyzetet, de ő meg azt mondja, hogy Dávid, ne akarj könnyíteni rajtam. Ezek konszenzuson alapulnak. Nem valójában arról beszélgettünk, hogy így tud működni a párt, úgy meg nem. Igen, de van egy bizottság, ez a Szervezet, újra kimondom, a Szervezetfejlesztési Bizottság. Ennek vannak külsős tagjai, tag, pártak tagjai, van alkalmazott és elnökségi tag, tagja. Ez mindez azért van, mert olyan módszerre próbáljuk kialakítani ezt a belső sms t ami rugalmas is, de bizonyos erkölcsi, meg vanális alapokban rugalmatlan. Jogiban meg nyilván rugalmatlan. Tehát nem lehet mindent az alapszabály. És itt a gyakorlat felé. Így van, így van. És egy Tehát kérdés... fogadja azokat a problémákat, amilyen problémákkal eddig az se kellett foglalkoznia, mert igen, nem voltak. Igen, igen. És nekem is van csúnya arcom, aki néha az alapszabályra mutogat, hogy már pedig is kellett foglalkoznia. hogy hogyan lesz egyébként. Abszolút, érthető, de azért amit én mondok erre választ, hogy, hogy disztingválni fogunk, de egy ilyen kérdés mindig taggyűlés elé fog kerülni. Ebben nem fog engedni se a tagság, én se, és igazából a gergőinek is akkor jó a lelkiismerete, ha egy ilyen kérdést taggyűlés elébe viszünk. Egy dolgot felejtettünk el elő, elő, előzetesen, rendesen Csak a futja lejut az eszembe, ez a nem akarok olyan klubnak a tagja lenni, amelyik szívesen fogad tagjai sorába, hogy ez... hogy, őnek ja, ja, ja, ja, jaj. O... nem kell félni? Igen, igen, igen, igen. De bennem... Ez egy nehéz, nehéz. Ez, ez egy nehéz. Igen, igen. Ez egy nehéz dolog, és ugye téged is elért. Abszolút. Ugye te összehívtad másnap harmadat. Igen, armad, a a, tagok a, a, egy segítségek. És ott mi történt? Az egy ilyen érzelmesebb helyzet volt, nagyon feszült helyzet volt, ahol mindkét fél részéről volt egy engedés, a másik félét, Tehát a társadalmak és a tagság is egyet közelebb lépett a másikhoz, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen pártterapeuta. Tehát mintha elmentünk volna pártterapeu, és másnap legközelebb. Oké, okay, de egy kérdés. Konyhába kérdés beszélgetni. Rád. Fölteszed magadnak? Egy Miért elég? vagyok ilyen tökéletes? Ne, ne, nem. Ezt hogy ez alatt a 48 óra bárki elmondta nekik azt, amiről egyébként 48 órával korábban nem tudtak, és ezért tartózkodtak, mert ez nem derült ki a te nem, nem így működik egy ember. Nem, nem, nem így működik egy ember, egy, egy pártabunk. Te mondtad azt, hogy azért tartózkodtak, mert nem tudták a részleteket? De nem... Őket, nem ők értették. valójában a részletek felől akartak tájékozottak lenni, vagy a Kovács Gergőt akartak visszakapni? A kettő nem ugyanaz. A részletek. Ez, ez túl lett alapít egyesületes, nem tudom, hogy egyesületben kuratórium tagja János. Ott mind lehet finomkodni, ízék is csavargatni, a potmétereket. Itt meg volt egy éles helyzet, hogy az meg fél év múlt, két múlva előválasztás. Ők ezt nem nem lett kommunikálva. Egyébként meg nap napközben beszéltem emberekkel, beszéltünk sokat persze Nagyjából tudtam azt, hogy kik a legbizonytalanabbak ezekkel az emberekkel beszéltünk, és én pont ezért gondolom azt, hogy, és persze nyilván a, a húzás miatt egy csomó van, akik egyébként nem elszavaztak előtte, vagy talatozkodtak, azok is igen nem mert érezték, hogy ennek most bizony tétje van. És ebb csodd befordd, 48-szorolat? Én azt gondolom, hogy beford. Mondom, nagyon sok emberrel beszéltünk telefonon, megértették. Azért, tehát ezek nem olyan egyszerű témákám, ez az előválasztásos, de hát a mai napig nem tudjuk, hogy ö, ö, ö, mi lett volna, ha ez a párt, is ez így, így megy tovább. És a tagok azt érezték, hogy túl sok múlik más pártokon. És nem kommunikáltuk azt, hogy gyerekek, ez egy terv, ehhez mi tartjuk magunkat, mi nekünk ezzel a tervvel ö, többségünk lesz, ezzel a tervvel, minden szabatosak vagyunk, ha elindul a dk és veszítünk. Azt sem miattunk lesz, tehát nekünk van egy tervünk, és nem lesz az, mint más pártoknál. Hogy akkor egyszer csak jön egy sajtóhír, hogy a kutyapárt mégsem indul el, ha Jászberénybe visszalép a DKS képviselő, cserébe pedig nem indul el heves 3 ban a Momentumos, Jobbikos közös jelöl. Nincsenek ilyen dílek, van egy tervünk, és ha ez a terv nem működik, akkor ez van, akkor nem működött. Szépen fogunk meghalni. Ezt nem értették. Mennyi... Azt hitték, belekerünk ebbe a világba. Mennyire lepte meg a pártot a június 9 i eredmény? Minden szinten, szinte minden. A Gergő 50 plusz százaléka az, az, az csodálatos, Én nem is szerintem. Ő, ő, ő nagyon magabiztos volt. És én azt hittem, hogy túl magabiztos, de, de nagyon sokszor kiderül, hogy a Gergő egyébként baromi jója, lát a pályán. Sokkal jobban, mint ahogy az ember gondolná. Én mindannak következtében, ami előtte történt, és amiről részén beszélgettünk, de elsősorban itt ez a történet, amiről most beszéltünk. Tehát nem Igen. az, hogy nem vették volna a telefont, ennyire nem vagyok hülye. Hülye vagyok, de nem ennyire. Én 12. keleti lakos vagyok, én nem mentem el szavazni. Komolyan? Nem. Igen. Baszta. Akkor még 60%-os lehetett volna. Önök Igen. Érdekes. Ö, a 12 ker az, az egy, ez egy kicsit meglepő győzelem volt, az LP az meg, az meg azért egy szinten sokkoló volt. De arról, hogy ki Mindenképp mi is tehetünk róla, de, de az, egy, az egy sokkoló dolog volt. Hogy... Jó, beszélgessünk ezekről. Jó. A gondolataim a fejemben vannak, ezek a papírok csak arra valók, hogy ne legyen potatlanság. Jó. Azt mondja, lesz arról is szó, de most a, a, az önkormányzatiról beszélünk. E, ugye az utalásod az arról szólt, hogy most sikerült mindent, ami össze nem függ, egy napra tenni választás szempontjából. Igen. Uniós változást, önkormányzati választás, de tulajdonképpen parlamenti választás. Népszavazást nem volt végre. De kellett volna, legyen. Tehát ez, ez a költséghaték, hogy ember nem tudja, hogy mire szavaz, én úgysem mentem volna el, tehát nekem tök Egyébként úgy van egy érdekes észrevételeink, ott volt nekem egy magyar Péter jelöltem egyénibe. És uh, én úgy voltam vele, hogyha 30 ot fölött kap, én befejeztem, uh, és uh, visszavonulok, de 16,5-ös átlag eredmény helyett 18-at -ot kapott, ez nagyjából 45 embert jelent akik nem bírták kívánni az LP Magyar Pétert. Úgyhogy behúzták egyénibe. Ez egy alacsony, két és fél százalék egyébként, de érdekes adalék, hogy. Mit tesz a sok választás ként, egy is ezek szint kiváltható. Tehát amikor megkérdezi a válasz online, hogy e, beüle a testületbe, a Fizseresi Közgyűlésben e, be e, Kovács Gergely, akkor azért továbbra is úgy beszél, ahogy korábban beszélt. Tehát azt mondja, hogy leginkább magánéleti okai vannak, mert hogy Szuzi nagyon szerette volna már egy ide hogy együtt tudjunk dolgozni, valahol is sokat nekem a 12. keletben, én keveset neki a Ferencvárosban. Nézzük pont kérdés, hogy ez jó pofa e vagy egyébként ez a kérdés azt veti fel, nem mintha én érdeklődést mutatnék jelentőset az ő magánélete iránt, hogy ők egy pár? Ők egy pár. Ja. Pár, pár. Ez, ez itt, itt fontos megint, hogy amit mondtál, hogy nem fog elveszni ez a cukimuki arc, ez nem fog elveszni, mert hiába mondjuk el a Gergőnek, meg hiába beszélj meg, hogy ez tök jó, mert hogy három városvezetőt küldünk be a frakcióba, és ez egy jó dolog. András, Türel, ezeket kérek, te, de hát szakítsd meg az adás, de egyébként én iszom, neki elfogyott a vizet. Ú, uh, de jó. El lehet menni most dóba? El lehet menni most. Hú, de jó. Egy jó. Ott van? Is. Azért van, mert sok vizet iszol. Igen. igen, igen, igen, csak húzd el, én meg ezt becsukom. Nagyon jó. Most se szakítsd meg az adás, légy Ha netán véletlen bármi behallatszana, nem abból, akkor azt hallják, hogy Nagy Dávid az egyik fiával van itt, és vele beszélget. Hány percnél tartunk, András? Egy Jó. jó. Hagyja nyitva, meg itt? hagyhatod, és szeretném, ha tudnád, hogy mondtam, hogy nincs vágva, ez sem vágva. Tehát ez í így lesz. Jó. jó. De szerintem nem csináltunk semmi olyasmit sem, ami alapján vágni kellene. Um, július másodika. Kovács Gergét, a Magyar Kétfark útjapárt társadalműkét június 9-én hegyvidék polgármesterének választották. A pártválasztási eredménye szerint e, azt számunkra nagyon rosszú sikerült, mert elfelejtették, hogy senkit nem érdekel semmilyen EP program, meg ilyenek. Valószínűleg inkább a pártból kellett volna rendet építeni. Nekünk is volt egy magyar Péterünk, Lehetett volna hogy ő a 9. jelöltünk, csak mire ez eszembe jutott, már leadtuk a listát, ezzel biztos hogy sokat vesztettünk, de Újpesten azért elindult egyéniben is, és pár százalékkal többet is kapott, mint a többiek szívesen. Többi ezt már is avattam az előbb a nézők. Ez te vagy? Nem, magyar Péter. Ezt mondtam ezt a szorít előbb, hogy ő többet kapott egyéniben, de csak két és fél százalékkal, úgyhogy nem veszítettem. Hogy úgy ezt a pályát, végül. Uh -huh. Az nagyjama 40, 40 olyan ember volt, aki nem bírta kiverni az LP és behúzta a Péterre. Egyénibe. Kutyapátlogóban. Azt kérdezted az előbb a, a Gergőnek az indoklását. Na most ez, annak, hogy így döntött a Gergő, annak áram alapja van. Az egyik, hogy ő jutott be. Tehát itt három helyünk volt, ez a Gergő, Kriszta vezette a listát, utána a Gergő szózített. Ez az a három ember, aki bejutott. Ez, ez Krista az egyik oka. A Őt láttuk egy, egy tapasztalat jóváros vezetőnek, aki, aki talán Budapest legjobb a polgármester. Miért vezetik listát, amikor ő nem kutyapár. Mert ő egy nagyon közel közeli ö, ö, partnerünk nekünk, tehát egy nagyon közel politikus, ő ugye és ő is egy szakma Elég régóta ismerem, ugye én még a Bácskai Jánossal működtem annak idején együtt. kilencedik 9. kerületben az ő felemelkedésében, ha nem is a szó pozitív értelmében, mert hogy én ugye elsősorban az akkor regnáló polgármester érdekeit kellett hogy szem elő tartsa, miközben rendszeresen megszólalhatott Baranyi Krisztina, de ebből adódtak problémák, ugye ez két cikluson keresztül ment, majd nyert Baranyi Kristina, terülem is Arról, hogy Szerződésben volt a Bácskaival? Igen, és no, hogy, én de, hogy hát a Wintermantállal is voltál. Én rengeteg, de, de, de hogy egyébként a, a Baranyi Krisztina, Azt nem tudom, így, ilyen viszonyatokban nem, nem De hogy így ismerkedtünk, nem is. nem fogok mondani, ki, bárki nézve, de hol ezt álló. Leszámít, hogy egyébként az adatolva van. De ezért azt kellett volna kérdeznem, hogy Baranyi Krisztina a kutyapár tagja? -e? Nem tag a nem, nem. Miért? Többen kert? a listán nem tagok. Azért a lett, mert... Mondom, egyrészt talán Budapest legjobb polgármestere. Másrészt soha, mióta ismerjük, nem hazudott nekünk, és hiszünk neki, és őszinte kapcsolatban. A kutya párt. A, a... Pedig olyan szakmaliság van mögött, ami nagyon-nagyon kellett nekünk a budapesti közgyűlésbe, és ez most látszik, hogy én felvehetek akárhány arcot. Ha nem lenne a Kriszta, olyat kéne hoznom, aki már ennél, annál a pártnál szakért. Tehát ezt csinálta, azt csinálta itt a Krisztina, és ad nekünk egy nagyon erős szakmai alapot, mert, mert itt volt a közgyűlésben, és ezért én hozhatok nagyon jó fiatal jogázt, nagyon jó fiatal szakembert, én is be tudok menni, és tudunk együtt dolgozni, és mondom ezt úgy, hogy a Kriszta az előző közgyűlésben a gyakorlatilag egyetlen tényleg vállalható arc, és itt van nálunk, ez egy nagyon jó dolog. Az és így. ez neki is jó, mert itt van, nekünk is jó, mert bízunk egymásban, és tök fogunk tudni együtt dolgozni. Krisztina ez ez a másra találás, font. ez Szuzi Révé jött létre? Nem, ez még 19-ben kezdtek el együttműködni a kampány során, ugye már az előválasztás során is mi támogattuk a Krisztel, illetve azt hiszem a párbeszéd, de a párbeszéd támogatta olyan Csó Andrát is, tehát megtörtént ez a magyar politika történetében, hogy egy párt mindkét jelöltet támogatta egy választással az nagyon vicces, vagy az LNP, nem az LNP a Krisztelt talán. Szóval mi 19 óta, talán már 18 óta működünk együtt, és ez, és ez mindig egy tök jó együttműködés volt, és nem tudom, már szerintem maga a Krisztelt. De a frakcióvezető még abban annyi Nem, az a Gergő, a frakcióvezetőnk. Az pedig hosszabb távon van. Milyennek az oka? Mi, mi van hosszabb távon? Hát a frakcióvezetés, mint hogy a listán ki az első. A, listra a listra az, egy, az, az egy zászló. Az egy rövid idejű zászló, ez egy cégér. Így van, de a kristal, Na, tehát van egy háromfős frakció, amiben nincs frakciófegyelem. De ebből a háromfőből a Szuzi vagy a Gergő az, aki a pártot valójában ténylegesen 100%-ig tudja képviselni. És ez nem ellentmondás, mondás, hogy ezt mondott, hogy ő tudja képviselni, de akkor, amikor volt a lista, akkor mégsem. Jó de volt akar, de a, a, az értékrendünk közös, de az, hogy ki legyen a frakció munka során a vezető, az egyértelmű volt szerintem a Krisztának is, hogy a Gergő. Én ezt értem, tehát, ezt de én nem tudok a tifejetekkel fejetekkel gondolkodni, mert nem is akarok. A neked nem kell az enyémmel. A Kriszta is jó frakcióvezető lenne, de a Kriszta, ugye, hogy most a otva-három képviselőben a Gergő és a Ugye kutyapártos, a Kriszta úgymond külsős, Ö, ha, ha nagyon közel is. Amikor majd szavazások lesznek, nálunk nem lesz frakciófegyelem, a Kriszta olyan autonómiát kapott, hogy úgy szavaz majd, ahogy szeret. Olvastam. Ö, nem kell tartani a szavazásrendjét, és így hárman egy tök jó csapatot alkotnak. Tehát én, én szerintem ezt nagy, nagyon máshonnan nem tudom megmagyarázni. A Gergő mondataira tényleg csak gyorsan visszatérve ö, azt, hogy ennek van egy magánéleti, ezt a Gergő úgy fogalmazza meg, hogy magánéleti, ez az ő dolga, de ettől majd cukimuki marad a párt, ennek a ennek, pártnak cukimokinak maradni? Szerintem muszáj kilógni ebből a sorból, meg nekem muszáj őszintén eljönnem úgy, hogy nem gyakoroltam otthon 50-szer öt, azt a panelt, hogy nem lopunk, vagy most nem tudom valamit. Szerintem ez a része meg kell maradni. Igen, de azt meg mert, kell maradjon, valaki az, az, az, az mondja, hogy már 5 perce izé a polgármester, és még nem loptunk, azért az, az arról is szól, hogy az előző meg biztos, hogy már az első 5 percben lopott. Tehát az, én szerintem ez csak egy poén. Ez, ez ne, ez még nem hiszen, arra, rossz viccet. Én, én szerintem a politikusokról az a közhiedelem, hogy lopnak. Vagy? Én pú, félig, azt hiszem, félig. Még egy gram fizút nem kaptam politikusként. Én, én nem gondolom munkálján. például az, hogy a politikus lop. Tehát nem. Tehát nem aha, én, aha, aha. én se így, de nyilván ez egy közkeletű hiedelem, és erre szerintem rá lehet játszani egy poénnal. Én ebben nem és ez rájátszani? Nem is biztos, hogy ez a pokorninak szól. És érdemes rájátszani? Ez egy poén volt, ami a gergőzön azon, és szerintem ez, ez kár, kár, kár, Vannak dolgok, amit, amit meg kell magyarázni, és szerintem nem is, is rossz úton haladsz, hogy ezek, ezek olyan dolgok, amiket szerintem ki kell beszélni. Azt, hogy a Gergő elő egy ilyet, hogy még nem, lopott, hát, ez, ez abszolút a párt elmúlt tíz évén, ez teljesen persze, persze, persze A mávot is lehet szídni, mindenkit lehet szídni. Szídni. Az EP választásán lett, hogy a golval? Későn kezdtük, nagyon sokáig húztuk, igen, szerintem az lp döntéseket is, ebben nekem is komoly felelősségem van, és a pártvezetésnek is. Egyrészt, másrészt pedig nem volt a magyar Péter válaszunk. Szerintem erre igazán ma sincs senkinek se válasza, hogy ez, ez meddig tart, honnan jön, jó lesz ez az országnak. <gül> <gül> Rá kéne jönni először, hogy ez... ez Ugye vannak olyan vulkanikus tevékenységek a tengerekben, amikor ott valahol lent, amit senki nem látja, beindul egy vultán, és létrejön egy sziget, és azok a szigetek kétféle sorsra szoktak rendelkezni, vagy fennmaradnak, vagy elsüllyednek. Te hogyan nézel a Magyar Péterféle szigetre? Nem tudom. Nem, nem, nem vagyok politikus. Fontos? Nem, nem. Biztos, hogy fontos. Ez egy fontos tünet? Persze. Persze. Hát az, hogy... Neked a Magyar Péter és a Tiszapárt micsoda? Nekem? Igen. Mint igazgatónak nekem, nekem, hú, hát ez baromi nehéz mondani. Nekem mi a Magyar Péter és a Tiszapárt? Akkor tárgyalt a Kovács dolog, Gergely vele. Akkor te is... ott voltál? Nem, én egyszer mentem a Gergő helyett. Azt hiszem, hogy kétszer volt, egyszer meg én voltam. És akkor rájöttél, hogy kicsoda? Magyar Péter? Hm? Hm. Nem igazán, nem, nem elemeztem még a Pétert, és nem is olyan, tehát én nem olyan szemmel mentem oda, de én most meg tudom ismerni, meg majd jól kielemzem. Azt ugye tudod, hogy én azért is szeret, azért is akartam veled megismerkedni, kíváncsi voltam, hogy mm. egyébként, ha Kovács Gergely el nem, akkor veled igen, vagy veled sem, vagy te velem nem. Tehát engem nagyon érdekeltél. Most a kérdés valójában az, ha azt akarod megkérdezni, hogy miről is beszélek, hogy téged, amikor oda elmentél, akkor mennyire foglalkoztatott az, hogy hova És mész. Magyar Péter, hogyha megyek? Hiszen az előbb azt mondtad, hogy ki tudja, hogy ki ő. Te pedig találkoztál vele, én nem. Hiszen ezt annyira nehéz megmondani, mert óriási a zaj. Tehát én is elmentem, lett egy jó benyomásom, van egy, van egy ilyen kis vészcsengő, ami szól azért a fejembe, de amúgy tök jól lehetett vele dumálni, lehetett viccelődni, fogadta a csípkelődést ott, de nem csak ő hanem, hanem én, is, én is oltogathattam. Tehát én, én alapvetően ez egy, nem volt egy rossz hangulatú beszélgetés, az, hogy ez semmibe eltorkollat, ez az már egy másik kérdés. Nem ez? tudom, hogy milyen ember. Hát, hogy végül nincsen ilyen koordinált együttműködés. Most mondom, nem lett a, nem tudom, Magyar Péter nem jelölt végül helyettest, és és vállaltam, Vitézi Dávid se tudjuk, hogy mi lesz. Tehát ez, ez végül nem nagyon vezetett sehova. Ő, nem tudom, milyen ember Magyar Péter, és szerintem ez baromi nehéz most megon. De most mondtál valamit, ami később jött volna elő, hogy felvetődött annak a lehetőség, hogy legyél egy főpolgármester helyettes. Ez Volt hogy, ilyen. Ez hogy vetődött fel? Hogy vetődött? Szerintem a Dul Szabolcs egyszer valahol leírta a blogjában, és akkor ezt elkezdték nekem tudni emberek. <síns> Úristen. Hogy biztos spinneli a, a Magyar Péter gondolatait. <síns> És utána ez úgy merült fel, hogy mikor leültek beszélni, akkor már izé volt területe, hogy ki milyen területet vállalni, és igazából itt hasalt el a dolog. Gergővel beszéltünk, erről ő erről nyilatkozott is Krisztával, szúzi, vagy, hogy én vállalnék adott területet, ha erre én kapok csapatot. Ezt mi leokéztük, hogy amennyiben nem minden leszünk a legnagyobb felelősek a három darab emberünkkel, ami még 10% sincs a közgyűlésből, akkor mi adunk helyettest, és az adott esetben lehetek én. Amikor a, a, nem a mikroreszletek, hanem azok a részletek, hogy ki lesz még helyettes, ki milyen területet vállal. És kibújkotta az, hogy a TISZA ezt az egész közgyűlést úgy gondolta, hogy majd úgy nézi, meg úgy szavaz, ügyek mentén, vagy nem, vagy hogyha a Fidesz bemondja, hogy soros, akkor majd inkább azt nem szavazza meg. Amikor ezek itt kezdtek kiderülni, mondtam, hogy ebben a koncepcióban én 27 évesen nem tudok vállalni a felelősséget, és nem is szabad, mert sokkal többet kockáztatok, mint a saját, saját karrierem. A Húzzunk ide egy vonalat. Három gyerekes apuka vagy? Igen. Apa, nem apuka. Ami neked nem tetszik, de ha gondolod, akkor elmondod, hogy tetszik. Az, ami most ez a NER rendszere, vagy a fidesz KdMP, Kétharmada. Mi az, ami alapvetően nem tetszik? Ha én egy magyarul beszélő, de ezt az országot nem ismerő ember lennék, és azt kérdezném tőled, hogy mond, neked alapvetően mi bajod, vagy mi örömet megfelelő rész van ebben az országban, és nem tíz perc, de két perc összefüggő időt van rá, akkor ezt így hirtelen kapásból el tudnád mondani? Szerintem a legfontosabb szó szóval az a reménytelenség. Reménytelenség, reménytelenség mivel kapcsolatban. Ha előttetsz, magot nem kell ki. Számomra fontos dolgokban. Tehát, hogyha itt mondjuk születik egy jó előterjesztésről, hogy hogy tartsuk meg a vizeket, és az nem fideszes, vagy nincs benne elég pénz, az nem lesz megszavazva. Tehát hozhat ide bárki bármilyen ötletet, itt ilyen, ilyen reformok, meg íz, itt ilyenek vannak, hogy Lázár Trafikkonceszió. Rendben van, nem Rogán, beszél, beszélem a nyelvet, de nem értem. Azt kérdezem tőled, hogy azok az ötletek, amelyeket egyébként a kétharmat bead, azok nem az egész ország érdekét képviseli? Abszolút nem, de ez szerintem érezhető. Én ezt értem, de most arról beszélk, hogy én egy messzire jött ember vagyok, aki a nyelvet. Én, én a reménytelenséget látom ebben. Mi mióta vagy reménytelen? Szerintem a 18-as harmadik kétharmad az úgy oda, oda mindenkinek. Nekem akkor még ugye, akkor már takén, de már a 14-es is tehát ott, Ugye mindenki nagyon reménykedett, Egy nem tudom erre mennyire. Egy reménytelenségben éled az életedet? Nem, nem, nem. Én azért vagyok itt, mert azt láttam, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy az emberek változzanak meg. Ezt akartam mondani, de nem csak nem. meg lehet változtatni. Nem, de azt, amiben élnek, vagy ahogyan gondolkoznak, azon lehet szerintem faragni, és hogyha az ember ezzel nem rosszat akar, tehát nem az az elsődleges cél, hogy megtartsa a hatalmat, akkor ezzel lehet jót. És hogyan fogja a kutyapárt megváltoztatni az embereknek a mindját? Van egy alapvetésünk az, hogy mindenki előbb cselekedjen, és utána ugasson, utána programozzon, utána. Előbb cselekedjen, cselekedjen mit Mikroszinten, helyben. Tegyen valamit a környezetért azelőtt, hogy leül kommentelni. Tegyen valamit a környezetért, azelőtt, hogy elmegy. Uh, Árpád most sapkában leadni a szavazatát. Most mondtam valamit. Legyen előbb a tartalom, utána a forma. De ez nem teljesen mindegy, hogy mit csinál. Tessék? Ez nem teljesen mint hogy mit csinál, mert az lehet járdafestés, és lehet egy kirakat betörése is. Lehet járdafestés, is. lehet az, hogy lehet keresztnek a jogségé, felrajzolása is. Lehet a... Építő, építő dolgokról beszélünk. El, a horog nem az épít. Az azt szerintem a, a horog keresztet felrajzoló ember se érzi azt, hogy ő egy építő dolgot tett. Most a járdorfestéstől vonatkoztassunk el, egy, egy, egy teljesen, minden szempontból ö, konstruktív dolog egy padot újrafesteni, egy padot Felújítani, egy buszmegállót felújítani, egy jogsegély munkacsoportban részt venni, egy fogyasztóvédelmi munkacsoportban részt venni. És nekem az a célom, azzal, hogy itt vagyok, és ezt csináljuk, hogy minél több ember legyen bevonva abba, és szavazhat akárkire, szavazhat tőlem a Fideszre, a végén szavazhat, ha ő úgy gondolja, Tiszára, nyilván az örülök, hogyha bennünk látja az innovációt, és bennünk látja a nem hagyományos politizálás, szavazzon már ránk, de most ez mindegy is. Minél több ember legyen abba a gondolkodásba bevonva, hogy előbb teszek valamit le az asztalra, és utána kezdek el politizálgatni, és mi így alkotjuk a programunkat is. És ez szerintem egy nagyon fontos gondolat, amit nem látok máshol megjelenni. Én nekem a reménytelenséget, ez, ez a reménytelenség érzetet ez adja, hogy egyrészt ez a rendszer kizökkenthetetlen, másrészt, ha kizökkenthető, mondjuk Magyar Péterrel, azok, akik kizökkentik, azok a szavazók, azok nem fognak a gondolkodásukon faragni, nem lesznek kritikusabbak. Hogy csak ezt mondjam. Tehát ez az a párt, ahol magunkkal is kritikusak vagyunk. Ez nem tudom, mennyire tűnik fel egy interjúból, ez az a párt, ami mer kritikus lenni, és amikor elhívnak egy műsorba, és megkérdezik, hogy hogy lehet ilyet kimondani, hogy fiktív számlak, akkor nem azt mondom, hogy ez egy félreértett szó volt, és elhatárolódunk tőle, nem elmondom, hogy az meg ez egy Igen, de ebben óvatos, kell bánni, mert a lojalitásom az 100 a százszerzelékos a kolási gergei rend. De ugye, amikor őt kérdezik a jövőről, akkor azt mondja, és itt is ezt mondta, hogy nem az a fontos, hogy ő mindehez értsen, hanem egy olyan szakértői gárda kell, aminek a javaslatai közül ő már tudja, De az válasz... értékrendi alapok fontosak? Tehát ez egy gergő, gergőse, egy ilyen SDS- mindent csináljanak szakpolitikusok? Nem érdemes jelzőszer, mert most akkor az SZDS-ről mondtunk egy olyan véleményt, amikor te még jóformál, hogy gyerek voltál. Igen, de én nagyon sok napkertét néztem születben. Értem, de a napkeltéből nem biztos, hogy az ember megismélye az szds az a kérdés, hogy a fejfejesítőből az... meg lehet -e ismerni a Kovács Gergelyt, akkor én nyakképpen azt mondom, hogy igen, de a napkértéről azt mondom, nem, akkor ez alapján se. Oh, oh. Értem. Ezt is értem. Én csak azt mondom, hogy azt a dinamikát, hogy rámutat, hogy megkérdeznek valamiről, és erre én azt mondom, hogy ez szakpolitika, ezt majd a szakpolitikus eldöntik, ez szerintem nem oké. Ez nem oké, hogy írnak egy programot a szak, szakemberek. De a Kovács együtt nagyjából mondott ilyet. Miért? Hát, hogy majd a, a, a... De bevon, a bevonás az más, mint hogy gyerekek. Ö, én szeretnék parlamenti képviselő lenni, ezért kell egy program, írjatok egy programot. Ez más. Okay, legyünk mint, akkor hogy a program nulladik kon... pontjától jelen vagyok a programalkotásban, mint politikus. Most mondtam valamit. Legyünk konkrétak, már rengeteg olyan. És abból akkor abba, abba, nem lesz jelentni. az, hogy azt mondja az ember, hogy a háztartási miniatomerőművek. Tehát ez nagyon fontos elkerülni. Um mi beszélgetésünk még az október 23-ai ünnep előtt lesz, és addig nem fogja elveszteni az aktualitását, viszont nem beszélgetünk olyanról, ami nem áll el 24 óráig. Igen. Csalódás volt neked a harmadik keleti képviselőtestület alakülőlése. Hát ez, hogy a mi két képviselőnknak van egyedül töke, hogy ki mondja azt, hogy egy ülést, egy testületet ilyen esetben fel kell oszlatni, az nekem megint csak reménytelenséget okoz. Mivel hogy lehet? Ezt? Az, hogy két húsz éves, most akkor én is hülye gyerek, tehát két 20 éves hülye az, akinek van ehhez morális iránytűje, hogy ahol a polgármester előzetesbe van, ahol az alpolgármester előzetesbe van, ott, ott kell egy új választás, mert a választók meg lettek vezető, ez döbbenet. Tudjuk, és hogy ott a fideszes vagy ideszes vagy nem alappal vannak bent, vagy elég a tény. A sannyék írták meg ezeket az ügyeket szinte először. Tehát ilyen, olyan módon, hogy még De a tullé, magyar nem Budai Sándor és Tótkán, bocsánat, mondjuk rossz hely. Budai Sándor és Tótkán, nem két képviselőnk az, akik ezeket az ügyeket megírták, és egyben ők azok először, és ők azok, akik ha mondjuk ott elindulna a TISZA, először buknák el a helyüket. Tehát most két helyük tocsára, van. Tocsára. És ők azt mondják, mm hogy -hmm. fel kell oszlatni a testületet. A Fidesznek három képviselője van, ennél valószínűleg csak jobban tudnak ezek után teljesíteni. Hogy lehet az, hogy ott ül ez a három képviselő? játszák a börtönablakában, a három fizetett fideszes, ember, és akkor azt mondja a csáv, hogy igazából ez egy szégyen-izé, de a testületet azt igazából nem fontos feloszlatni. És a, a most a DK, meg Momentum, meg LMP a Momentumról, aki külön frakcióba lesz, de nem akar új választást, és a vezetője az, a helyi vezetője tanácsnok lesz, ugyanannyi pénzért, mint amennyire a polgármester volt, de közben neki ez nincs köze, én ezeket nem is akarom minősíteni. Nekem ez döbbenetes, és azok, ezeknek az ügyeknek vannak alapjai, és erről az ügyről még azt szeretném elmondani, hogy attól, hogy van egy trafipax, ami valakiket nem szed ki, attól az a trafipax, ha kiszed valakit, az nem biztos koncepciós per, hanem könnyen lehet, hogy ott valami probléma volt, és ezt egyre inkább A reménytelenség a magyarázat. Igen. Reménytelenség a magyarázat, hogy? Hogy mit látok? A... Hogy nem bószlották fel. Nem a reménytelenség az az, az, amit én érzek, hogy ott igen igen, igen, igen, igen, és ők azok, akik, akik a, morális irányítvált. A reménytelenséggel nem beszélsz szóval, én beszélek minden héten csütörtökön, és ott visszatérő elem az időtlen reménytelenség tere, igen. ami a tököri és a, a társadalmi e, sarka, de most már egyre több ilyen van. És... Azt mondom, hagyj tegyem hozzá, hogy ettől függetlenül nekem nagyon jó látni, hogy ez a két cseret beült a testületbe, beszéltünk másnap, hogy mi legyen, Elmondtuk a véleményünket sokan, és ők azt csinálják, ami, ami nekem. Érzel. Amit ugyanezt csinálnak. Nem a új lojalitást? Uh... Nem, nem, én csak azt mondom, hogy ez már egy másik a, kérdés. Az a dinamika, ami történik, az reménytelenségre ad okot, hogy ott a testületnek a 24 tagjából a 22, az. Át se gondolja, hogy itt meg kellene szüntetni a testületet, valaki még kis kitűzött is kirak. De közben két ember ott van is, ez meg szerintem igenis fény, hogy ott van két ember, aki a saját helyét kockáztatja azért, mert morális. Alapokon Jobb, ez értik. morál, nincs jog. Mármint, hogy nincs jogi háttere a történetnek. Hogyan viszonyulsz Újpesthez, ahol a polgármester különböző indokokra való hivatkozással jóval korábban bejelenti, hogy nem indul az önkormányzati választáson, majd a polgármester lesz? És hogy a hoba van? Hát ez az, amit ki kell deríteni, de ezt még nem tudjuk. Ugye Déritimsz nem tudjuk. Te dolgoztál a, a kabinetjében. Nem tudom, én eljöttem 21-be, ez a Dibinek a visszalépéshez 22. Értem, tettem. de ugyanaz az ember. Igen, de nekem nem mondja el, hogy mi történt. Azt mondja, amit a médiának is. Mit csináljak? Most faggatni nem tudom. tehát olyan alátámasztás, amit a sanyéknak van, amit szépen optemből, mindenből lefelelzethető, ilyen még nincs. Norminál ugye megvan már az a pont. Mi, miért nevetett? Semmi a fogalmazás. tehát tetszett a fogalmazás módja. Ja. De ezt, ezt mondtad, így zártad az előbb az óvodát, és ezt nem akarom levegőbe, adni. én értem, hogy, hogy, hogy jogi még nincs, mert még nem ítélték el. Nem, a jog. Nem. Jól beszélsz, a jog már a őpesre vonatkozott. Ja, az jaj, már érzi. Újpest. Tehát azt mondom, hogy a déli mögött ilyen. Ott a normál van egy navos ügy, folyamatban. Itt ő valószínűleg meg lesz gyanúsítva. Ha valami üdönség kiderül, ezt le fogom érni. Én ugye Újpesten elég elég jó fejmodon. nyitottam, úgy nyitottam, hogy én. Írtam csütörtök este egy 10 perces beszédet arról, hogy a Norbi meg a Zsolt is segfejek, és én ezt kidobtam, mert hogy Amult. mégiscsak kezdjük el. Nem a múlt, hát ez ott, ott van. Ha, ha valami kiderül róla, le lesz hozva, de amikor elindítjuk ezt a testületet, akkor indítsuk ezt tisztességesen. Úgyhogy nem tudom, mi történt Újpesten. Nyilván ott a DK, a Feri, a Norbi, ezek olyan emberek, akiknek az agyával én nem tudok gondolkozni, csak nagyon megikletett pillanataimban, úgyhogy nem tudom, mi történt Újpesten. Ugye szintén téged idézve, Fővárosi Közgyűlés elébe vitt kutyapárti programok, ugye az átláthatósági javaslat, a közösségi költségvetés, illetve az állatvédelmi javaslat, ugye az egyikben részletek, hogy az állatvédelemben, hogy mi a budapesti vállalkozási fejlesztésük között közalapítványtól csoportosítottunk volna, hát még a többi frakció Budapestben, nem tudom, hogy az egyes személy, az azért van, mert téged idéztek. A közösségi költségvetésnél ott viszonylag jelentősebb problémák voltak, és hát az átláthatósági javaslat, az meg ugye, hát az ott, nem mondom, hogy megfeneklet, de minden esetben... Hát, nem... Kivették belőle a lényegen. Igen. Tehát andré azért ezt nem lehet elmondani, hogy én, én nagyon meglepet, hát itt arról volt szól, itt nagyon sok frakció mondja, hogy itt ügyek lesznek, meg ügyek mentén politizálás. És akkor oda megyünk, van egy átláthatósági előterjesztés, amivel valóban egy kritika tökjogos, egy egyszer már ezt elfogadta a közül, és 19-ben nem lett belőle annyi, amennyit megígértek. De most mi hozzuk be, akik most a beszélgetés másfél órával ezelőtti részére visszatérve, mi ezt végehajtottuk a gyere, a vége magunkon. Nem, van nem, akkor egy órája. Tehát ö, ezt mi végrehajtottuk magunkon, és azt gondolom, hogy mi vagyunk erre hogy most meg is fog történni. De az a dinamika, hogy itt a Tisza is ügyekről beszél, aztán amikor a Fidesz bemondja, hogy ez, ez Soros szervezet, ez és ez, és a Tisza kiszavazza a három civil szervezetet, ami még értehez, még akkor is a Soros György finanszírozza egy részüket, ez, ez, erre én nem tudok mást mondani, hogy ez a meghajlás a neres narratíva, a neres ner életmód és a, és a ner előtt. És én erre akartam utalni ott, hogy, hogy most akkor szavazót gyűjtünk, választást nyerünk, vagy nem, ilyen áron én nem fogok választást nyerni. Olyan áron, hogy én nem mondjam ki egyértelmű, hogy Oroszország az agresszor, vagy azt, hogy Ukrajna mellett áll ez a párt. Nem mondhassam azt, hogy a Kámonitor egy remek szervezet, és ő le tudja bonyolítani a társadalmi párbeszédét egy előterjesztésnek. Ilyen áron én nem akarok országot vezetni, és mi nem akarunk. És én addig leszek itt, amíg ilyen áron nem akarunk majd országot vezetni az órára néztem, hogy ne legyünk annyira hosszúak, és az a kérdés, hogy mibe érdemes még belefogni. B B B K B K Ö, vagy a BVK, BDK, vagy a Budapest Brand volt még érdekes, ugye az állat, állatvédelmi szervezetnél, ott, ott szerintem ott, ott mindenki kicsit merre szívta, tehát ott Két olyan szervezetről beszélünk, ami tudna hatékonyabban működni, kevesebb pénzből, ez a Budapesti Vállalkozás Fejlesztő Központ és a Budapest Brand. Tehát itt igazából mindegy lett volna egykinek, kinek J-ből indul ez el. Ott nem volt ilyen jelentős ez a módosítás, mint az átláthatóságnál, meg kivették a lényeget a Fidesz meg a Tisza együtt. Nem akarok kommunikációs tanácsadó lenni, bár De nem, nem, nem, nem. Nem fizetünk ilyeneket? De, de Nagyon köszönöm igaz, a tanácsokat. Nyilván pénzt kérnék érte. Tehát, ugye Te elmondtad, hogy miért frakcióvezető Kovács Gergely. Kovács Gergely is elmondja, hogy miért igen. frakcióvezető. És ő azt mondja, hogy nem tudom, nincs valódi indoka. Tehát azt kell, hogy igen, tehát hogy mondja, itt ez ugyanaz a pillanat, mint ami már volt ebben a mai beszélgetésben. Van egy kutyapártosság, és van olyan, amikor az... Nincs jelentősége. Most né nézd, nézd meg az eszembe, mi, mi jelentőség van, hogy frakcióvezető gyakorlatilag semmi. Továbbra is a Gergő a párt arca, tehát a Gergőnek igaza van, tehát ez... Olyan túl nagy jelentőséggel nem bírik ki a ezért ugyanakkor, amikor van. Én ezt értem, de mégse ez van itt. Nem tudom, nincs valódi indoka, nagyon meg se beszéltük természetesnek tűnt, hogy én leszek. Azt értsd meg, hogy van olyan, ami átgondolt, és van jelentősége Bilágos. Van ami ő átgond... a pártal, Türelem, és van olyan, hogy átgondolt, és nincs jelentősége. És van olyan, hogy valami oda van vetve, és van jelentősége, és van olyan, hogy igen. oda van vetve, és nincs jelentősége. Én most a tévedés maximális kockázatával azt mondom, hogy ez oda van vetve, és van jelentősége. Az Szemben mindenki. Mi a jelentősége? Komolytalan. Egy olyan Komolytalan. dolog, ami, ami egyébként a hétköznapokban van autó, van az autódban fék. Nincs. De egyébként is szeretek <gül> gyorsan menni. <gül> tehát én abban az autóban nem akarnék beülni. Én szerintem a, mondom, a, ez, ez azt kéne megbeszélni, miért fontos, hogy ott valaki frakcióvezető, mert én ezt nem látom. Tehát ugyanúgy megszólhatnak, nincsen frakció fegyelem, a Gergő mellett van egy, tehát a három, frakció, tagköző mellett van most már egy tökéletes. is van annak, hogy miért nem volt ott a fővárosi közgyűlés. Hát de az beteg lett, az meg már most a, meg el is Az háratta, mi az átgondolt és tudatos, vagy átgondolt és fontos, vagy azt melyikben sorolja sorolod János? Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye abból adódóan, amilyen kép előzőleg kialakul, az úhatatlan hat arra, tehát ez egy fontos kérdés. De lehet, hogy valaki úgy tekinti ezt, hogy ez az identitásunk megőrzését biztosító Nem, az, az... hiányzás. Gen. Tényleg beteg volt, igazolni tudom. De nem, de köszönöm szépen, nem osztályfőnök vagyok, és különösen nem az apátszai Ja jó, de hát nézik ezt a Ha már a osztályfőnök sort. vagyok, akkor inkább a Radnótiban, ahol érettségiztem. A fővárosban össze tudunk lakni egy csapatot, Nagy Dávid vezetésével fel tudunk venni pár alkalmazottat, az érdemű munkát, ők tudják vinni igazából, csak a döntéseket kell meghozni, az mert nem sok idő, ha elmondják, mi van. Ez a közvetlen stílus ebből nem szeretnénk engedni, de értem, hogy ez lehet, hogy túl sokat mutat meg. De ez mindenhol így megy, de, de ez tényleg így megy. Hát van egy stáb, én is valószínűleg benne leszek, majd egyszer talán pénzt is kapok érte, ott vannak, van még jogászunk most már, aki benn dolgozik, lesz még tanácsadónk, lesz olyan, aki a lesz olyan, a közlekedéshez. Csak összerakunk valamit, amit, amiről a gergőjéknek a saját véleményük és a pártálláspontja alapján kell hozni egy döntést. Ez ennyi, azok a politikusok, akik ezt, ezt tovább elemzik, azok, azok, azok ezt okkal teszi. Annak van jelentősége, ha valaki ezt tovább tetézi. Szerintem ez ennyi, amit a gergő elmond. Sokkal egyszerűen lenne, ha azt mondanák vállalok a felelősséget, itt a Dávid mi őt támogatjuk. Most ezzel ugye vigyázni kell, mert a Dávid Ez Dávid vités. Dávid, meg ugye te is Dávid Igen, ez vagy. a Vitézi. A Kutyapárt miért nem javasol saját főpolgármester helyettest, túl nagy feladat, túl nagy felett lenne, mi meg azért ehhez túl kicsi frakciók vagyunk. Te nem pontosan ezt mondtad. Azt mondtad, egy kicsik, de akire százaléknyi... a nagy Dávid most ő ebben a konstrukcióban nem is szeretne helyettes lenni, ezt, ezt helyetted mondtam, vagy te helyettes a szemed? Nem, szeretnél. ezt így beszéltük, hogy 8 frakció miért adja az egyetlen helyettest. Ezt valaki magyarázza meg nekem. 8%-nyi ember szavazott ránk, és mi vigyük el a budapesti területeknek, nem tudom, harmadát felét. Ez nem, nem reális. Tanulhat a fővárosban mit? Hát, kabinet vezetés helyettességet nem Akkor tudom. Akkor mégis találunk. A fővárosban én a, a fővárosi frakciónknak a munkatársait fogom koordinálni, lesznek bizottsági tagjaink, igazgatóságai, ö, nem, illetve bocsát felügyelőbizottsági tagjaink, akiknek fogadni kell az információit, be kell építeni a rendszerbe, megbeszélések. Ezek nem olyanok, mint más pártoknál, ezek épülő politikusok és valannan kell nekik pénz. Én a BGH-ba, én a BKK-ba, BKV-be olyat küldök, ami, aki ért hozzá valamilyen szinten, és nekik az információikat be kell terelni a közösbe. Illetve a frakció alkalmazottakat. Az adminisztrátort, a tanácsadót, a főtanácsadó munkát össze kell hangolni, ilyesmi lesz, leszek én részmunkaidőben. Tehát így. én ezt fogom, itt fogok tanulni, nem képviselőként. A HVG információja annak idén, helyén való volt, amikor felmerült, hogy te a demokratikus koalícióban folytatod a politizálást. Ez egy poén volt, de szerintem írtak Komolyan a is végén is. Valaki komolyan vettem a Mandiner azt hiszem ott, ott, ott. Igen, de önmagában, az ezt barát. ismétlik, majd azt hívják, hogy nem komolyan gondolta, Igen, igen, igen, igen. De az, az jó, jó volt, vicces volt. Szerették. Kérdeztek róla, vicces volt, pedig csak írtam egy fejlettes PDF-et. De nem kapott irodát a feleségem, úgyhogy nem volt dél. Feleségetővel foglalkozott? Új, neki van többféle végzettségű, lakberendező, kócs, ö... Ugye gyakorlatilag otthon van neki a legnagyobb fia, akit együtt nevelünk. Ő elég súlyos, súlyos autista, és nagyon sokat volt vele otthon. Illetve nagyon sokáig volt egyedül két gyerek, úgyhogy picit beragadt otthon, most próbáljuk ebből kiszedni, ott együtt vagyunk. És hogy ő is építsen karriert és hozzon saját hobbikat, ezen dolgozunk. Ide. Amikor téged felhívlak, akkor kiír valamit, cégnevet, az mi nem tudom. Infalkonomi Kft. Az én a, a érettségi év előtt vettem el tabukem Kft-jét, illetve kértem benne 10%-ot karácsonynap. Tehát azért még nem kellett fizetnem, hogy kaptam tőle. És, és én kaptam, és akkor elkezdtem okos otthonokat napelemes rendszerekkel, tehát biztonsági technikai eszközökkel együtt csomagba adni, és úgy olcsósítani a, az ügyfelek részére, hogy én ugye nem adhattam olcsóban a riasztórendszert, mint a riasztós cég, viszont ha a csomagba adtam, ott már tudtam neki engedni a saját profi Én ezzel foglalkoztam, illetve a sérülő gyerekek hidraterápiájával. Én nem tudom, hogy Kovács gergely nagyobb nézettséget lehet elérni. Mint ez vele. egészen biztos. Nem sokkal a te Veled való találkozva előtt egy kortás zenészel találkoztam, zeneszerzővel, akivel felmerült az, hogy az élőadásnak adásnak mennyi nézője van eleinte. Most már elég szép számokat tud produkálni a Kejfejancsit, bár nem egy milliós nagyságrend, de nem is biztos, hogy a méret a lényeg, és azt mondta, hogy ez őt végképp azért érti, é, érinti, mert egy kortás zeneszerzőnél, ha száz néző van, az már sok. Az már jó. Úgyhogy nem csak ennek az analógiáján, ha nem fogjuk megbántani egymást, Uh, én tehát most itt rólad van szó. Én most ebből a szempontból már most tudok nyilatkozni, uh, akkor nem tagadva azt, ami történt. Tehát én ezt nem szeretném azt uh, lekcsinyelni. Én a két fokok kutya párt. Tal, való beszélgetéssorozatot, ha ez folytatódik, ha vonta egyszer, vagy valamilyen rendszerességgel, ha ebben megegyezünk, akkor ha azt nem veszed rossz néven, veled folytatnám. Ez abszolút oké. Ö, szerintem a Gergő sorulának csak jó lenne, rendeznétek a viszonyatokat, az, ezen hogy nincs, ez ne maradjon levegőben. Ezen egyrészt nincs mit rendezni, másrészt eltelt már annyi idő. Hogyha ő ezt akarta volna rendezni, akkor rendezte volna. Van egy nagyon hosszú nekem amit hétfőnként éjszakban. Én, én ezt értem, de én régebbi motoros jó, jó. vagyok ebben a szakmában. Megpróbáljunk. Ne, jó. ne, arra kérlek, hogy ne. A leghatározottabban jó, jó. Olyan benyomást kertek, mintha meg lennék sértődve, de nem megsértődve vagyok, hanem egyszerűen csak tudomásul vettem valamit. Azt, hogy a, a Egy dolgot kérdezek. Ellenséges nem voltam a kutyapárttal, abból a hogy mit tört. Hát ez a legfontosabb. Én ilyet nem éreztem. Jó. de meg megmond... Még, akkor fel, Majd visszajövök, is kitalálok valamit, ami miatt nem jövök soha be. Helyes. Igen. Vagy Helyes. felállok a műsorokra. Jó. Jó, úgyhogy én amundó vagyok, hogyha ennek a hír eljut hozzá, eljut, de ez, ez mármint a beszélgetés alapja, de egyébként nem is a jelentősége tízes skálán egyes. Szerintem annak van jelentősége, hogy van egy beszélgetés a kutyapár. Életek van egy beszélgetés, abban a szellemiségben, amit egyébként itt alapvetően te prezentálsz. És elnézést a gyerektől, akiként van az előszobában is játszik, hogy én ideig feltartottam. Jó napja van. Jó, napja van. jó rendben. Van. Nem kö... kellett ügyeletbe menni. Már ezt, között, alá, egy az apjának bekapcsolódott. Ezt egyébként nem értem. hogy pályorientációs jött. napon, ahol a hetedik 8 ez van, ott miért nem mehetnek be az alsósok? Mi történik? Miért pályát választod? Ugye most történik? ez volt? Aha, ha, ettől aha. van De szint? jó, hogy ezt mondom, voltunk itt-ott és még mentek ide-oda. Fele fizumot elköltöttem kajára, meg szóval ő jól érzi magát, most ez nyilván uncsi volt. Képregényboltba boldba Itt van a közelben. Köszönjük Köszönöm szépen. szépen.